Beno, eta gurekin badago dagoeneko e, peio PYO urte, egun on, Pello. Baita zurire. Bai, e, gaurko sumarean aipatu dugu bezala, eh bueno, a Besbatsak, e, berrotzarkoa e, pragara doala, e, eta zer dela eta pragara. Bueno, ber ez esto elkarrekin a Besbatsa pragara, uh -huh. eta elkarren a batzako batzuk Joanen garela uh -huh. pragara. Eta joanen gara, e, beste abesbatza bat osatzera eta e, indartzera. Benetan, pragan parte hartu behar duen abesbatza, igruineko medialuna abesbatza da. Orduan, gugu joanen gara, medialuna abesbatza indartzera edo osatzera, edo Egia da e, aurreko egunetan e, informatiboetan e, aipatu dugun bezala e, berrezartik 11 e, lagun e, Joan Endira, e, e, bueno, pues se e, gero beste hiru e, oibarkoak, ez, ez bana isoker e, eta gainerako gustiak e, media luna Abesbatztakoak eta zer dago Pragan? Ez duzuet toki aski hemendik Abesteko Pragara joan berduzuela? Bueno, eh, alde guzietan <gülüyor> ibilidear da. Bai, kontu eta pragan eh, ospatzen omen dutela urtero ospatzen dutela hori ba, gauanak inguruan alako abez batzak konzentrazio bat. Eta, bueno, besokon, bidapena iritsi zen ona beste tokiaskotara bezala eta medaluna abez batzak onartu zuen eskaintza hori eta izena eman zuen. Uh -huh. Katatzen dena da eh, oibarko eh e, zuzendaria eta medalunarena eta alkarrinen abezbatsarena hiruren e, zera gureak dutela zuzendari bera nire aldunate eta orduan bueno pues zuten egokia zela hiru abezbatzeekin abezbatza potente bat antolatzea uhum. hori izan zen eh gure gonbidapenaren iturria edo jatorria oregatik e, joanen gara gehienak dira med alunakoak baina garen gara 11 kantari berrozartik, beste hiru hori eta ez da hori bakarrik e, abrozarrek egiten duen ekarpena zeren zuzendaria ere berozarkoa izanen baita uh -huh. e, jose german antoni zeren da zuzendaria E, Eder Kipeio, bueno, eta zeo zer berezi prestatu duzu e, e, topak eta honetarako? Paiakina, e, agesbatzak, gureak, belkarrekin agesbatzak baditu gabunkanten repertorio luze xamarra bat, medalunak ere badu antzekoa, baina zabalagoa, hortuan, eh ikasi behar izan ditugu ba dalunak e, dakizkien gabonkanta guztiak uhum. eta horretazekin abestu behar dugu e, bai e, gabonkanta txekiar bat txekieraz eta iruzpalau gabonkanta ingelesez uhum. eskoziarrekin eta beste argaldetako abertzatekin batera abestu behar dugulako egun batean uhum. hori E, izanen da konzertu berezima, berezi bat ze zeharituko baikara sei e, abespatza batera. Peio, zuk e, aipatu duzun besala Eskozia Irlanda, Suedia, Zuitza eta beste hainbat herrialde e, topatuko dituzuean e, bueno, ze nolako aportazio da hau e, zuentzate abeslarientzat, hain zuzen ere? Bueno, hor, kontua da Aizpatza bakoitzak ematea bere herrialdean tipikoak diren e, gabonkantak, ez? Uhum. Guk e, emengo ukeraz banago gabonkanta erban ditugu, uhum. eta pensatzen dut e, eskoziarrek edo portugaldarrek edo suitzarrek beren herrialdeetako hainbat e, eta hainbat kanta eskainiko dizkigutela. Urban, denek ikasiko dugu bertzen Eta publikoari eskainiko zaio bos, e, folklore eta musika eta e, ugari eta eta zabala. Uh -huh. e, non eskainiko dira kontzertu goek, Pejo? Bai, lehen kontzertua, guri, e, e, hostilago ezean emanen duguna, izanen da, e, paragako San Nicolas Elizan. Uh -huh. O horraiteko gara lehen dardiziko e, e, egun horretan, oseko amarretatik arratsaldeko 3 terdiak arte aituko gara pues, bederatzi dedrazio 10 abez batza bakuintzak orduardiko repertorioa eskainiko du e, gero arratsaldean oda ostira do arratsaldean baliteke hor eh gaugonetako azoka den e, batean e, kalean aire librean, uh -huh. abestuko dugula, aiguraldiak e, bueno, e, bai mentzen baldin badu, uh -huh. abestuko dugu erranar errantako eralde batekin batera. Aie, e, bere repertuarea gukurea, uh -huh. Hori izan da ostiralean. Uh -huh. Eta larun bat goizean atuko gara e, udal e, liburutegian orraituko gara bertzen sei abesbatzarekin batera, bueno, bakoitzak orduardiko repertorio askiniko du. Eta bukaeran, ostirango egoizeko azken orduan, eh, han gauden ama pia bat eginen dugu eta nazioarteko bost pase gabon kantabesdiko ditu, herren bezala denok batera. Aha. ez Esta que nos labiliko de hainbeste jende gobernatzeko. Ikusgarri beintsat bai, ez. <laughs> bueno, Horren ba, ba. bestea abeslari, bai peio, eh, ostegunean Jonen Saretela eh itchuliko Sarete igandean eta m, bidai honetan baduzue lana, e, abestu, hain zuzen ere, baina e, bueno, bestelako jarduerak baduzue, eh, turismo pixka bate egin duzue. Bai, bai, jaquina, dena ez da lana izaren, noski ze iltzi e, eta pazkaldu bezain pranto aterako e, gara hori e, aterako gara kalera eta badugu bizita giratu bat e, zehar. ez da hori e, zera e, jardura turistiko bakarra zeren igandego igande izean ere e, izanendu bigarren e, bigarren bizita giratua arrasalde hartuko dugu gazkina, e, gazkina gultan, eta uh -huh. eta ona ittuliko gara. Uh -huh. Batu duzu e, ingelera za, e, abestuko duzue abestiren bat, e, t checkkerraz ere, sailitasun e, handia aurkituzue hizkuntzaren eraldetik. hor gure gabeziak eta gure ezako nabarmen e, gelditzen dira. Ez batez zer ez er, uh -huh. ezagunagoa ez, ez da eta ina batakigu denok zeo zer, gutxi asko, denok dakigu zeo zer, baina onge oskatzea oso zaila da. Mm -hmm. Eta e, benetan, zeiltasun, haundiko e, zeharazua da guretzat. E, txekierarekin asko ere errazaagoan moltatuko mm -hmm. gara. Ze hor, txekiera, Euskara eta, eta Gazalnia bezala, uh -huh. ba, hor, sistema bokaliko bera, bera du mm hau -hmm. bost bokal. Eta A beti da A, eta E beti da E. Baina inglesarekin pues ez da hori hartatzen, Horbaira ez da gitzortzitu amarr, edo amari bokal diferente eta zaila egiten zaigu. Uh -huh. Benetan zaila, bai. Uh -huh. ba, kontuaz baita. Kantua kantatzea, baizik eta, honbre, ulerra izatea. Eta, honbre, er, eta irri ez ezkalditzea. Zekaro, gure azentarekin eta ez dakitien deak nola hartuko duen. Ez <risa> dakite e, guraldia gehiagila gunduko duen, espero, do, espero dugu baietz, baina e, Pragan e, ipar, e, este Europako iparraldean edo ga, gauza gartatu daiteken azaro honetan. Gira horrik uspenak e, e, ez intxarragua dira, e. <risa> baimen utziarra txar, egiten, egiten du gaur bertan eta atozeen egunetan ba txarrera ia, jo, joko duela iragarri dute eta hori, Europa erregaltean are, jago, bai, uste gut, hozaundia jaz, jazan beharko dugula, bai. Bai, bueno, espeio, esastu guardasola e, maletan sartu, ere bai, eta, ba, bestu, estarria, ongi abesteko praga, hiri e, e, polit horretan, e, besterik, gabe, e, mila esker onera etortzagatik, eta e, bueno, pues aurrengo larte, peio. Mil asker, mil asker zuri, eta aurrengo larte te va, ahí. y Retia, un punto sorthi.